Звичайний нашийник звичайного пса з оболоні, якого до бестями любить хазяйка. Шериф образився, засопів, копнув кирзовим носом. Вибач, напишемо так. Буденний нашийник найкращого на всьому білому світі собаки, хоча й надто нахабного та самовпевненого, який не хоче жерти супу, а править з баби смакіток. Наприклад, м'яса-кісточку. Ваф! Як грім за обрієм погодився псисько. кутів рота, побігла на коліна Марі Ванни цівка слини. Дуже прагнув шериф м'яса-кісточки. Гладен був продати найкращий нашийник. У купі з честю, з совістю і батьківщиною. Марі Ванна викрутила візок з балкона, Накинула на Собайла шлейку і поїхала за ним на кухню, до холодильника. Подав голос телефону кімнаті. Шериф, натхненно підвівши писка до зеніту, наминав кісточку і скидався на Богодара Которовича чи Олега Крису, всесвітньо відомих скрипалів. Марі Івана не порушила гастрономічного інтиму приятеля, і покрутила возика руками до кімнати. «Альо? Так, це я. Не впізнаю, бо ніколи вас не чула. У мене абсолютна пам'ять, і на голоси також. Гаразд, чекаю. Я прогуляю собаку, і маю бути за півгодини вдома». Відтоді, як артрит геть прип'яв її до візка, Маріванна Іванна опанувала новий вид діяльності. Запрягала шерифа, сама викручувалася з квартири до ліфту і з'їжджала кількома сходинками на вулицю. Так і гуляли. Попереду вимахував вухами в екстазі від прогулянки чорний собацюра. За ним їхала візком, як королева Маріванна. Стара гукнула пса, запрягла його, прочинила двері. Шериф з радості вбив хвостом товстелезним, як московська ковбаса, Пхав довбешку під руки, повискував. Маріванна виїхала на двір. Що ж його робити? Чорні думки не полишали стару від того самого моменту, як зірку запроторили до криміналу. Хай тому пір'я в роті повиростає, хто сказав, що зірка – мила шляхетна зірка, розрада і допомога – зловмисниця. Раптом спрочиненої... Кватирки першого поверху стара почула радіо. Бадьорий диктор сказав. Королева Великої Британії Єлізавета ІІ. Марі Івана заклякла. Ось воно. Як це не здогадалося раніше? Стара непевними руками спробувала повернути візка додому. Шериф обурився. Ми ж не погуляли. Сяк так, отбувши прогулянку... Маріванна поспіхом відшукала чистого аркуша паперу, ручку, вивела. Шановна Єлизавето Олександро Марія Георгівно. Пише вам проста українська жінка з Оболоні. Оболонь – район Києва, а Київ – столиця України. Нехай вам хтось розкаже, де це Україна. Я пенсіонерка, як і ви. Я інвалід, пересуваюся на візку. Але я все по дому роблю сама, як можу. Маю собаку, звати Шериф, бо в нього на грудях біла зірка, а сам геть чорний. Красивий розумний пес, він мене теж любить. Знаю, що ви захоплюєтеся собаками, через те порадієте і за мене. Але я не про себе, Єлизавету Георгівно. Я все про вас думаю. Дуже побивалася, дізнавшись про смерть вашої матусі. Вона мені подобалася не тільки тому, що була мамою і бабунею нації, а й мала добру веселу вдачу, подібну до моєї. Написати вам цього листа мене спонукали три причини. По-перше, я вважаю вашу сім'ю своєю, переймаюся всіма неграздами, радію успіхам. По-друге, я занепокоєна сьогоднішнім станом родини і хочу висловити деякі свої міркування, допомогти подружньому, а третє, я скажу в кінці листа. Ви у фаворі, як ніколи, хвалити Бога, але наскільки надійне щастя дому Вінзорів?